Pán s vámi. Svá svaté evangelie podle Jana. U Ježíšova kříže stal jeho matka, příbuzné jeho matky Marie Klovášová a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten účetník, kterého měl hrát, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učetníkovi, to je tvá matka. O té chvíle si ten učetník vzal k sobě. Slyšeli jsme slovo Boží. Podívejme se společně na peněžnej ze Skutku a Evangelista Lukáš píše, že když byl Ježíš vzat do nebe, vrátil se a poštovali do Jeruzaléma. Návrat do Jehozaléma je důležitý, protože je završeným Ježíšový cesty, kde dal za, svůj, za nás svůj život, kde se všechno naplnilo. Dával nám svého ducha svatého, zjevil nám svou lásku. Učeníci přicházejí do Jeruzaléma a vystupují do místnosti v hodní patře. Tato místnost je místo, kde byli zhromážděni ke slavení poslední veřeže. Místo, kde Ježíš dal za nás své tělo. Místo, kde přijímají Ducha Svatého a odkud vycházejí na misie do celého světa. Nemysli, že jste někdy uvažovali, ale hodný patro je místo mimo bežné každodenní událostí. Je to místo odpočinku. Zatímco přízemí je místo, kde tvoříš mnoho věcí. Hodním patře místo, kde ty sám jsi tvořen, kde přijímáš svůj vztah k Bohu. V tom je ten rozdíl. Tam je střed církve, tam je tvůj vztah s Bohem. Potom se uvádí seznam dvanácti. Tento znám, jak říkají biblisté, zvláštní tím, že zde jsou apoštové spojení podvou, protože nyní se už připravují na misií, tvoří už komunitu. Toto být podvou je pak podstatné, protože mají svědčit o lásce a láska není já, ale my, to je to společenství, otec, syn a duch svatý, církev, Evangelista Lukáš píše, ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami s Ježíšou Matko Marií a s jeho příbuznými. Setrvávali, to znamená pokračovali. Nezůstali jenom na tom místě. Pokračovali, ohlášovali radostné zvěstí. Jednomyslně všichni měli stejnou myslí. Třeba řeká, že z nich byl jiný jako my, zde, tady. Každý z nás je originál a přesto tvoříme společenství. Dále překvapuje, že tam byli s ženami a s Marí. Můžeme se zeptat, s kým bývali učeníci předtím? S Ježíšem. Nyní jsou s ženami a s Marí. Pana Maria byla uvedena už na začátku jako ta, která dává tělo slovu v mocí ducha. Potom jí je příjbu hned řekne blahoslavená, které si uvěřila v naplnění těch slov. A přesně tak apoštolové, jako Maria, uvěří v pánovo slovo, které se v nich naplňuje a říkají, ať se mi stane toto slovo, to boží slovo, Maria je první, kdo poslouchá a koná to slovo. My si to pamatujeme, A se mi stane podle tvého slova. Ne, co chci já, ale co chceš ty, pane. A v tom je ta krása, ten vztah. Nechejme se potom proto vést Božím slovem. Pana Mária, Matka církve, roduj za nás. Amen.